Bon dia encara per els que no han dinat, però això és el nostre camp i compartirem amb tots aquesta propera horeta, 55 minuts per ser més concrets amb música, històries i més, i més amistat. De lo que es tracta és de passar un ratat junts i de passar-ho bé, escoltar lo que mos agrada, que són aquestes cançons eh, més bé ja diguem antigues i que mos canten els amics del nostre camp. Per cert que al llarg d'aquesta setmana hem rebut una cridada d'un oient que volia escoltar la cançó primera que vàrem sentir la setmana passada, eh, que no la va enganxar del tot bé i que la volia tornar a sentir. No tenim cap problema. No tenim cap problema, sempre totes les peticions que nous fesqueu, eh, si podem d'alguna manera, eh, els acomplaurem. Eh, ja vos dic que tenim que tenim única il·lusió de complaure tots els nostres oients. Després us contaré parlant de compartir una història que m'ho ha passat aquesta setmana a casa i que és una mica increïble. Una mica increïble, però tan cert com que estic aquí. Bueno, comencem el nostre camidó amb aquesta cançó que és una petició d'una gent i que és na Maria d'Esfrigolà. I a ja nit hem vengut aquí que ens hi havíeu convidat molts anys Puc que heu res sabies que tengueu voluntat i des que som aquí no direu a què he pensat que dia. Des vostro poble fa molt poc temps que ha passat, sigués seu vetoretes i m'ho guardats a un plat. <coughs> I sis amb bones i dulcetes, jo hi faria s'endreçat i bunda, manaria una pàrdula s'enamorat que ell no hi ha pogut venir i que es trobava costipat xistado lent, que no vengui, que no mos fes un aubat i que jo el canviaria per un que està reforçat, que en sé que fa cap sortida ell sempre em queda i em diu que Té mal de ventre, oi queixa de mal de cap i ferit. I a medicina sense re res he acceptat. I que en sé cap sortida, ell sempre em queda rufat, jo crec que... Per Pa'l'altre dia qui ja s'ha assaura d'obats que s'asseu Malaltia tensa que l'exprimentat que camina Cames juntes llavor de saldats i I a medicina sense ser res receptat, que si pu. Saps una pinya que camina s'aixancat? I la paparàxeria, set sereu gros de casprat, la muda. Se joveria, oh, un molt més heretat. Jo, mira, De per aquí si em enamorar, cap. pensau que m'enfolgaria amb algun fer amistat. Si fos graciós i polida, que tot jo m'ha faltat, lo que em sóc, bret, tonteria, i aig de dia ho pensat, ja n'hi té, vengut aquí, que m'hi havíeu convidat molts anys... Que ho recepies que tengueu voluntat N'Antònia Bonet, de Xacoters de la Torre, una cançó que va cantar en el 2009 amb una de les xacotes. Era el començament quan començava, però és eh, una bona cantadora, és eh, mare d'un gran mestre, d'un gran cantador, un jovenet que promet molt i des d'aquí li enviem a en Vicent Cardona una abraçada. Avui no el tenim programat, però l'escoltarem, si Déu vol, es diumenge que ve. Anem a escoltar, idò, en Antoni Abonet de Xecotés de la Torre. Vull aprovar si som bona a dir-vos una cançó que jo no. Som cantadora que ho serà coneixedor per conferir amb aquest jove que és tan purfadiador que canta i fa cançons noves i diu que és Bon cantador, i repasses ses alotes de tota aquesta redó. Et pareix que les afrontes i s'afronta't quedes tu. Endevies estar en compte que sempre et t'aniria bo, que et covidaria en cada hora i a pospa. Rasmocador, que et vaig a fer un regal que em pareix que et sabrà bo que ho és com és que tu em feres si t'he de favor que quan venguis per aquí pensa que hi ha un folgam si fossa la darrera vegada ja fa temps que ho desitjam que no tornis més per casa es pressa, men per que vull provar si som bona a dir-vos una cançó. Això, amics i amigues, és el nostre camp i vos deia que tenia una història que comentar-vos. Vàrem, tenim les nostres gallinetes a casa, tenim els nostres uets per menjar bones truites i per menjar bons ous, i Bonou, Bonou va fer una gallina Tancau dones, dones, perquè som ens tenen més grosses. Tancau es puny. Es puny tancat, com es puny tancat d'una dona era un ou que va fer una gallina de casa. Déu meu senyor, serà un ou de de tres robeis, n'hi ha molts de dos robeis, però serà de tres robeis i tindrà molt de blanc espantós. fins aquí molt, molt gros, no? Bueno? Què passa? Eh, ha set una llàstima no filmar-ho perquè eh, avui en dia doncs, haguéssim pogut penjar a Facebook i, i veure-ho, no? M'haureu de creure, però és, és cert. Vàrem obrir l'ou i qua quina va ser la sorpresa? Surt un ou. Un ou en el seu robei. Seu robei, seu clara. Però dins aquell ou hi havia un altre ou totalment en esclova i tot. I aquell ou tenia dos robeis. Vull dir que Espantós, va ser, va ser una cosa increïble. Un ou de tres roballs, però mm, amb, dos, amb una, un nou dins. Va ser, va ser molt... I vos ho volia, volia contar, perquè, perquè ho compartíssim en, en altres. Increïble! Si voleu creure, ho creïs. I si no voleu creure, no ho cregueu, però, qui sa, és de les poques ocasions que s'han donat aquest, aquest fet. Cert, com que estem aquí fent el nostre camp i que anem a escoltar ara en Antoni Arribas de Sant Jordi. Ja veig que hauré d'hovar a nit que mana Sant Jordi T'hem obligat a dir-te que en són puntosa i, i, i, i mal que no en sé cap, que m'aparegui conforme. I, i, I si no està, l'haguera dita, tenit que ocució em dones. molt sovint perquè vens clares vegades m'han dit que t'has penedit d'haver-me donat paraules i sí, això vas tan trist i ja et dic que no hi em portava i que em va dar la bona nit, no hi pensis altre vegades, em però molt agraït per tantes decaminades. Quantes vegades he dit que val més bona gràcia I que no sé de llocs rics o bandes de nomenadei. Jo yeah. <coughs> no m'afavorit ni una cosa ni s'altra. I que jo ja ho coneixereu perquè el meu palau de notei. Ja veig Ré deu veïa ja i que manes en jove. Ja sé que molt content que et donen una elevada. Ja nit que tinc de present i ja he pensat de començar-ho. I ja tenc que l'ha reposat i ja hi posaré molt de rato i em peró n'heu acabat em pots donar-me les gràcies i, i, i m'agrades perquè ets un jove que em vola et saps a la barca sé que t'has elevat que era jo s'enamorada I, i, i, i creu que m'han infolgat que aquesta nova em donessin i, i, i que tenc un nene murat, que com tu no n'he vist altra no m'hi si es deverteix a l'Ota que amb ella parles. Eh, oh, em el mateix si tu hi pogués conversar-hi. Eh, de perdonar i que la cançó ja s'acaba. llavors em puc dir un altre i que encara no m'he rendit de ser que m'has cantat tant i ja veig que ho hauré d'obeir i a nit aquest jove em Ana Maria i Ana Fina li canten a unes persones que s'ho mereixen tot, perquè ells ens han dedicat la vida, han dedicat la vida a treballar, eh, a cuidar-nos, eh, a fer que el món ruli, i ara es troben el que es troben, es troben falta de, de tot, eh, falta d'ajudes, falta de vegades de, d'escarinyo que els hi correspondria, però no és el cas d'aquestos güelos, perquè a na Maria i nafina li canten en els güelos, en els güelos en general, que són estimats i que mereixen el nostre respecte i el nostre carinyo. Hem fet una cançó nova i ara la volem cantar, L'han feta per tots els güelos que ara amb ells volem estar. Caricams hem ajuntat, hem de fer broma i parlar, que tots junts com a germans és eh, el més polit que hi ha. Aquest mesdia ja hem estat tots a sa taula d'inyà, molts anys puguem ajuntar-nos i em pugueu acompanyar. Que sa vida és molt polida, tots els que us podem comptar han de fer moltes xacotes i anar-hi ballar i cantar. No us oblideu d'anar a missa, que Déu us ajudarà, que així m'ho ensenyaren els que m'ho varen triar. Que els vostres pares ja ho eren, ho eren de tercera edat, per això m'ho encaminaren i m'ho varen ajudar. Que m'ho daren bons consells i això han de respectar, que els són tots molt bons, per això som de la va. Tots els pegesos d'Eivissa, els són el millor que hi ha, perquè dies tan pocs i els tenim d'acompanyar. Que els pegesos són uns raps, i aviat no n'hi haurà, i llavors nostres arbres vallà qui mos llaurarà. Esperem que el món canviga, que això ningú ho veurà, que és mateix que el primer dia quan el món se va formar. Déu el va fer en Primúria, per tothom us ho va arreglar, que des de la terra han sortit per tots poder menjar. Hem fet una cançó nova i ara ja volem cantar, molts es capar, problem, Anem un cap a Formentera, perquè cap a Formentera allà hi ha bons amics, ui, molts xacuters, ja ho crec que sí. I en Vicent Geroni en sap de fer-nos riure, de fer-nos esclatar de riure a vegades. Anem a escoltar-lo, sentir-lo i a recordar-lo, perquè feia temps que no estaven altres. Tothom ve ben preparat. Disposta a fer molta base, menos jo que faré sasa i us diré algun desbarat, però si fas massa llarg, envieu-me cap a casa. La meua dona ja ho sap, perquè ja està besada, que si hi vaig malhumorat és perquè m'han engegat o m'han dat una patada. I ella encara està xerrada i em diu més tan esgonyat no haguéss sortit de casa això no hauria passat. Els nostres truquem a ràdio èxit com cada diumenge, i avui, precisament, és el darrer programa del mes de gener, que, per cert, el dia 21 va ser la festa de Corona. Sant Agnès, que està de festes, molts anys i bons, que vàrem arribar tard i no us varen felicitar, ho faig ara, molts anys i bons a tots els de... amics de Corona. No sabem si els ametllers estan ja o no estan en flor. Fasqueu-m'ho, sabré, cridau mos digueu-m'ho digueu-nos coses, anunciau-mos i així naltres podrem saber més coses perquè si no, passa el que passa, que llavors no, no... que tendria que haver sabut que era Sant Agnès, perquè lògicament, però però s'em'us va passar, s'em'us va passar. Molts anys i bons de totes maneres. Eh, anem a escoltar Ara, na Catalina Pubil que fa una tira loca. I en el poble de Jesús molt gent s'ha replegat per veure cantava que avui ja heu preparat. I que, es, que retirada també participat, suspirques, que en som agradable sit i se són feliaves i t'hom fa algo que sap, <sínticament> ni rel de tota classe, supòs que us han agradat. I més i més, si són glosades, ja s'han modernitzat. Les meus són redoblades que que és l'antiga edat. Si no estàs molt ben lligades, és que m'he descuidat. Perquè en tot paper i lápis que es veu no he pensat. Però Dal dalt s'escenari. Però estant escenari dos, jo m'he imaginat per poder donar les gràcies a se... m'ha convidat. Guita'm, felicitar-vos, que heu celebrat que, que, que, que, que vies dir del vostre poble que encara no ha arribat que, que, que, que, que, que, que, que molts anys les pugueu veure sempre tanta d'amistat que, que, que jo he fet fet una tira loca i amb això ja he acabat Deve ser de les darreres vegades que va cantar aquí a Eivissa, segurament, a Formentera no ho sé, però darrere vegada que va venir a Eivissa amb una xacota el 2005, n'Emilio de Formentera, que mos canta aquesta cançó. Ai, de cor m'ho creure, se'n i si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 hem di les voltes i encara continuo a llegir a mi que ben. Més de les dotze si no m'ho sap pressura, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, am, ai, Se no en tinc molta i també vull esperar a llegir pita mare na mare se fosca i fosc, comque a seguir sola ay ay ay ay ay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 Hey, I'm a <laughs> veig a'm en cotxe i qui més pot més vol comprar, ja ja em jo he fet de bona compra i que no em puc dir res de mai i no és gros però em dóna compte i té lo més principal que ja dins noi, i estic a sombra i baix de ponent allà avall i no és ja lo va tot, i només de tu que es peta, ja li arriba. I quan el que mi ripota, i vegades pega el consell, a l'ella la va, se desboca i el tinc ding ara tu ja ja neledu. S frenu se boca i ses dos mans en es vola i em ve Gira al fas corre i per de un to per de vaya ja e quan lleuraven venço que ai ai i em T'aquell entonces gent que ja faci molts 6 anys sí, i perquells Boire jove i ara trop que no ho som te, ei ei ei ei ei ei Animo en fuis ganes de córrer i de vestir bé i anar a la galleixant també T'en fluj, zés, broma, es grén, om com, e bai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 us porta cobre i paga i fa pela, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ens so. Que n'hi far moltes cada dia, l'idem, ai, ai, ai, ai que em jut? No m doncga per poder seguirnt de vellejan és Sir. Si ple que en donga i salut que luca més ball si donc. Jo estic conforme l' altre unir de vos que ja ja no vol dir El lot de jove que se'es ves nova ja ni que entenc. Més de 14 i menys de 50 anys, ja, ja, sí, sí. Que ser amorosa i que no em fes cap arrega, que sí, guapa i plantosa, i amb un tipa talaga, que ja, ja n'hi vull dic No fot molt gorda i que així no menjarà, que ja n'hi vols estudiar totes, i, Encaré mos enganyai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a mi, on i... moltes que és de a tenir ple, ja ja ens hi coble i que avui comptaré mos, ai, ai, ai, ai, ai, a mi, on i... Creure se'n folga i si també mos embrerà. Recordem mare i en tant en els bons amics, bons cantadors que no estan entre altres, però que els, els atenim sempre a un lloc molt destacat del nostre cor. Els atenim eh, altres, en el nostre camp, perquè són els amics del nostre camp. I ara una sonada dedicada a en Micolau de Sabinar. en Bernat. En Bernat mos canta una cançoneta que també va cantar la xacota d'espuix d'en Valls del 2008. Anem a recordar aquesta cançó. Sí, idò, vinga. No em voldria morir mai sempre estar així com estic ni més pobre ni més ric ni més joven ni més llei quan D'aquestes cases me'n vaig riguent de content de veure quina loteta més amorosa que tinc. Quan era petit guardava una flor dins un jardí, quan la vaig anar a cuim, a la vara em va guanyar. que o de morna n'hi una gran saó de lotes que ho són siseres i que prenen l'atenció. Puig diumenge de tarda molt prontet, en sa calor vaig encarar Chancar roda barana perè no ten queratos i saya ja quan em veu, surt en vas, forè hi brillo. Els joves són el futur de sa nostra cançó, i ho hem dit moltes vegades. Si no mos hi animam, no anirem endavant. Idò anem a escoltar en Francisco, que mos canta una cançó. Ell és de Xecutés de sa Torra. Ai, pot ser, falti sa gràcia, però també ho vull, però... Ai, ai, ai, ai, ai, heu de fer-ho. que diuen que això és... Pa... Ai, ai, ai, uns i els altres han de prendre per poder-ho conèixer. Ai, ai, ai, ai, ai, jo que no serà fàcil que altres diversions. Ai, ai, ai, ai, és un altre música, lo que ara és fàstic. Ai, ai, ai, ai, per tota silla passen nè, silles pa, ja, ja, ja, ja, ja, ja ho, i de tot el món lotes m'ho venen a afasir ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ho són tanta d'hores i alegres jo ho he pogut compro ay ay ay ay ay ay ay ay ay va donquet ens a d'Ibiza sempre que pugui tri ay ay ay ay coses i guapes no se's pot cumpa ay ay ay ay ay ay ay a faltar graci però també vull prou ay ay na redoblada que diuen que això és pa... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Això és el nostre camp, fa molt de fred, fa molta fresqueta, hi ha ja que està brigadet i hi ha ja que està resguardat. guardadet. I ara que faim el nostre camp, esteu ja a punt de dinar o si heu dinat o si esteu dinant, que vagi de profit i posa-vos així al costat de la ràdio i faim se xerradeta i escoltàvem les nostres cançons. N'Antònia d'En Baia us canta aquesta cançó. Nascuts en aquesta terra per això l'hem d'estimar en aquesta illa d'Eivissa posada enmig de la mà l'histori d'aquestes illes em dona molt que pensar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 cinc floretes va arrencar i encara que no ho volien es vent les va separar i es convertiren en villes quan sa calma va reinar quan ronca la tremuntana i ja es senten a xumis clar i les llàgrimes redolen per cada costat que hi ha i estan esperant el dia que es puguen tornar a ajuntar, quan el cel blau les devis i se calma torni a reinar. I es marinen les devis un puntet petit que hi ha, que ho ser una floreta tirada enmig de la mà. Buscam ses coses estranyes quan tenim seu cosió. i si les deixam endarrere mos falta sa germanor. Que deixeu pensant bé de vegades, l'opulin no és lo més bo, Com que mos ha vist néixer no olvides nostru cor. Hi ha horts i hi ha molins,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 Eh, ni tant naltros conviure. A per Formentera com va? Va bé per Formentera? Sí, ja, ja sabem que Formentera està més tranquil·la tot, que insistiu, aquí també, aquí també, la veritat, però aquí hi ha molt de fallon de cotxes i molt, molt, de, molt de lío. Però va, que s'està bé de totes maneres perquè... Eh, així aprofitant per anar-m'unt de vacacions eh, és, que pot, és que pot, no tothom, no tothom Podem anar-m'unt de vacacions Però és que pot eh, Aprofita aquestos mesos per anar-se'n I fer algun viatjat eh, Parlàvem de Formentera Perquè tenim en Pep Xinxó Que mos farà una glosada Heia som de par retirada enit per aquí torna ya ya ya ya ya ya ya i larga sense passejada hasta igude na burca ya per pu s'es ha cantada i si puc prendre li ya buscar me de bon justi buleta ya ya ya ha passat sense cap dificultat <coughs> Ja que s'ha d'arrevagada benatge na i ja ja ja ja ja ja ja tasha. Taca's casa i tota es veu ja ja ja ja qualo que buscareu en tot molt ben respecte ja ja ja Que em pliat posant pujant de vostre pa ja i penseu que el que gastareu serà agraït i pagar. ja et vendrà D una vegada que encara el món no acaba. ja si lleve. no us compensarem, ja hi havia ser volent. I aia't. Per well, lo bé que mos portarem hi ha molta seria ja de... iaiaiaiaia Simbalc, mos prepassarem supòs que estan perdut no he vist una venjança que amb això ho heu demostrat iaiaiaiaiaiaia jo sento a gran folgança de conservar-se vista, ia ia que és Milla germana i ball d'octubre, reina, ia ia ia I de gent unida i molt sana, de pau i tranquil·lida, ia ia ia ia Es cos guapa i humana tractar-nos en llelta, ia ia ia I en fe, desconvidar uns i els altres, tots, flaca, ia ia ia ia Vam sí, ajuntar-nos conservant antiga de llai, llai, llai, llai aquest. N'està adusant-se el que es via, abandonant, llai, llai, qui són, qui va o canta, qui escolta, perquè no en sap... <coughs>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 Ah jo sí que de paraules, no n'heu de fer s'espantar. ja iei, iei, iei, som poc, fas poc planta, no tenc que estudiar cursa a iaia, perquè em, exemple, hi ha un temps de estudiar, iei, iei, iei, perquè ell... Per l'any 40, tenia 12 anys de d'aiaiaia, ja em vaig, de basquetjar-me per cobrir necessitats. que hi havia poca abundància d'aliments i llibertat. ja que va ser molt llarg qui més qui menys ja ho sabia llavor. Era com ara All, tot Déu menja va bé en feia i es val més. mes si que no falti que aquell temps ja l'hem passat però ja d'un a un altre com aquella Déu mongua i es va al mes ni festa armada ni dia l'hem començat ahir vaig ser cosa animada segur que acabarem tallat per allò ser sa completa de capa que ja ja no plany temps i m'agrada per això m'hi desplaça ja ja ja ja som Per retirada i a nit per aquí tornat i si fos d'una altra manera, és que m'hi va depassar. Iai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quan veu diumengejo festa, us vendria besita. Iai, ja ai, ai, ai, que entra. Seix formentera, molt poc nos fa per Iai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Però gran dificultat. Iai, ai, ai, i que ser gent marinera perquè hem de passar la mà i ai ai ai ai ai ai ai ai que sis ben la fa el barut i ai ai ai ai jo en res de quanta uera i sé lo que hi vaig passar i ai ai ai ai no em vaig tra sa carrera per això la vaig deixar ja ai ai ai ai ai ai que estan res molt talent agra com pot córrer i passejar <coughs> i cada un se segue a manera es pot el que s'ha ja fent reus ni 11 festes que lo més polit que ai, ai, ai, jo treu perquè es conservi el que ja varem deixar... Ai, ai, ai, que mai. I quasi sempre en costes de ribeta ai, ai, per fer el... una tiranguella que em grata és cantar i ballar. I a passar que els cors ja em pesen, sé que prou de saltar, ja, ja, ja, no tens, llogeres, que amb els que s'any m'han fet canviar, ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, són les primaveres d'avui per anys, ja, Sapes que venen, però els vull recomanar, ja, que tot això que no ho deixin perquè ho hem de servei, aia, ja, si va, té algun exemple jo també vol puc donar aia, aia, aia, que estic per creure-vos sempre en tu que us puc ajudar, aia, aia, m'agrada creure i atendre aquest acte de Cristi, aia, aia, si fa. les obres sempre pot ser-nos puguem salvar, aia, aia, encara fàcil d'entendre ni sabem com ho i que està ple de gent dolenta, s'assumptu no es veu ben clar, iai, iai, iai, que de dia augmenta el gambarrisme que, ja ia, iai, iai, sa gent. Va estar contenta si no t'he de treballar ja, ja saber. Si desespera gent que interrombo que va perquè. aparcar. Aquesta manera no estàvem a basar i vi contents i alegres, tranquils i mol descansa ja ja no co. Que te ni mare tot joia seca va ja per això. Nam de cantades algun vot endrem gu ja ja ja ja Per retirar de la nit per aquí tumult. Una cançó que és una miqueta llarga, però mereix la pena escoltar-la. Una Victòria maians amb una hem tornat cap a anar cap a Formentera per sentir-la i per escoltar-la. I la vida té alguns problemes que són mals de definir. I van, van funyant petres, ja estàs girant de camí. I que vila. M'ho agafa fibra pensant en su porvenir, el món tornen no torna rire i per res se vol detenir. I és que és com jo desaspiré pensant que l'he de seguir, i cada cop. Diu un sistema i no m'ho sabem a venir. E, e, e, e, e, un donet, tot el que tenim, quan s'alta no vols dir. I e, e, quan més grans s'assistia i ei, més figues volem cui i si anem per ser que retireie disposats a em vestireu i si que fa'm s'adreçirei o escluir d'algun camí no sabem que mos respire i hasta feim algun cunieu jo crec que se mi certirei per tot qui s'aproveia, que Tiré tirei, prospirei i no vei mai venia, els seus casers, senzint manires, ja ni tracten de fugir, que per tot, troben barreres i si escabuller-se'n tall. Capses per ser-les i ningú vol dar camí i de llibertat s'apodera tot quis es vida si el demanen. ...lo que no tenen si no en s'ha votat el caria. Jo em pens que... ...tendrem problemes pot ser ve de concedir. O parles... ...nostres reserves si no volem discutir. Ai, pa per molts temes, bonment un go de dia. sé. Té molt problemes que us són mal de definir. I veeu-lo que va passar més alalt dia de matí he, he, he, he, quan. Menys m'heu esperava i un pelut me va vestir, i ara agrada com anava i només pensava en fugir, jo no sabent que portava i no podia definir un, un arme molt fu igual com que era i Maria. Au va ungu ner negu azè pen que muli en certie. Au ca distant. Salixe se cave com si li vung efugio. Au sentinque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 m'ativocava i que portava un xavalí i que li havia parat bagaixecant-se molt de matí i a demanar-me si li podia fregir el que de gana que portava no havia pogut dormir i no estava prou benegal i li vaig voler dir que si sí. el cap a cap demanava i no sabent per on sortia si el casal vos sospeixava qui s'hauria de fugir al llitren i els empal·larà'm però també ara m'aclaria i un bon vi ja li cobràrem molt bé que us va venir i eh, molt bé rumbem un nara l'endemà de bon matí i, eh, que aquesta no els ensuada ja mos porem debatir i jo us una dar i per si se'ls estreveixi. I ja diuen d'alguna cosa mai us intenta fugir. Heu que arreglar des de la bona són molt majors llors de claria. Heu que dient sis bones perquè ningú de servia. Heu eh, eh, eh, d'Espanya blanys i de tota raça i d'Espanya i de tot país. Eh, eh, eh, hi ha alguns que molts d'estofaven cint d'estatura petits. Eh, eh, eh, hi ha altres que ja m'assustava i sols de veure'ls avenia. Eh, eh, eh, Perquè estigues s'emborrachaven de sentir s'olor de fi i per més coses que us demanen mai teniu dedicació. Heu eh, eh, eh, sent santa assegurar-vos que serà per bona fi. Eh, eh, eh, el que heu degués. Per exemple, això que ara el vaig a dir Déu eh, eh, eh, Santa, Ni que benita i mare de Santa Agustia eh, eh, eh, Dé bar. vint anys ipic pel que convert fi Décell. Té alguns problemes que són mal de definit, eh, eh. I amb aquesta cançó que escoltàvem, anem a dir-vos adeu, a despedir nos de tots valtros fins diumenge que ve, que s'hi ha ja dia 2 de febrer. Dia 2 de febrer ja començarem el segon mes de l'any i un mes darrere altre i arribarem en s'estiu i després arribarem altra vegada en s'hivern i així passen els dies, passen els anys i passa la vida. Però diumenge que ve, si Déu vol, tornarem. Recordam molts angibons, a tot Corona, a tots els amics de Sant Agnès que han celebrat aquesta setmana es dia gros i vagi per ell sa nostra abraçada i sa nostra felicitació que passeu una molt bona setmana adeu, adeu i adeu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 visite nuestra web bodegascanric.com.